Uh, gure gomitak Bidahaitak dira Alde batetik Jean-Michel Antzordoki Auzapesa Eta bestetik Aña-Marie Zabarotz uh, Siazeko kide dena Siazeko administratio kontxeiluko kide uh, Zindugu urtea haipatu Uztailaren laua gogoratekarri gabe Egun urtan uh, Sekulako uoldeak uh, uh, izan ziren Eta basena faroa berziki Azkarunkitoa izan zen Besteliku batzu ere uh, Siberua eta uh, laportiko uh, herri batzuk, hanbo edo ustaritze bezala baina hemen, uh, basen afarroan egia da kalteak izugarriak izan direla uh, bankako herria eta bidahaikoa izan dira hunkituenak uh, errandezak egu erreka altzatzearekin sekulako uh, bideetan sekulako uh, makujak uh, egin dira, Jamisela Hantzordoki horro uh, itzen zireazu ustailaren lauko egun oktaz berriki pasatuazinen hauzapez, uh, berriki izendatua Nolako eguna izan zen Ba, Bistanda horreitzen izela, la, egun hortaz horreituko gian ikuste luzaz be mila behatziuntama eduane pasatu zen hololako gualde bat nikuste, eta gu ez ginen horren osortiak, benen uh, entzundugu aipatze aitpatzeutei lehen goxarrek, eta pentsatzot, bi mila hamalaueko egun horide, uh, lusaz horreituko gian bat gut eta bagazteak, eta aurrak, eta denak, uh, zenta eun uh, partikularazen uh, Denak lasterka eskualegu eta hurra goiti, eta ez gina kintzein, zenta ez gira biziki usatiak hemen orako ualdekin, eskia bate usatiake, reiteko, eta goizian goizik asigia lasterka eskualegu Untsa horien baniz, Donesti Siberua aldean asiziren lehen alertak lehen uh, sokorri deiak, eta emikiago dintzen, baina bidaraira, eta uolde bat arribatu zen, uain bat erran ezak zira, zuz eten horretan deitu ezan zinen? Bai, uh, nien izu deitu ezan, zenta portabiliatzen pa hasten, baina... Uh, Goizian, zazpik eta laur denetai goiti, hasi zen, eta kasik zazpik eta denak itako, denak e, hartiatzen hurraakin, bastaguziak betiatzen, eta bidargin behar da zuhuia parahtzu bertzen aze, eta jendiak etzien laganea huiten al, zuhuia pikatia zen, etzien parahtzen al, anizlekutan. Oto batzuk okatua gelditu ziren, gainera, e, ez sentsu seintxu baterat ez besterat pasa. Ba, bidagin, uh, hurian berian etzien kokatuik eon, uh, han eon zen garazik ikuste ikuste bat uh, kokatia hurian, hemen ez diak kokatuik eon, baina etzien pa hasten ala, nizlekuitan etzien pa hasten ala. Beaz, uh, holakotan, uh, hori zan behar du, hau uh, zapezak, telefona etzien pa hasten, mugiko ha, zerregintzen uen Ebe zei inginin, puzkat joan ginen jenden kursteat ba behzia laontzenginin, kursteko zeiten alzen, benen bon, hanizkauz, gio, uh, kursiere jendiak uh, hur, jen, etxetan hur bastareko etxe horiitan ea jendiak ateia zien uh, etxetik, setan zien bazen uh, partikulaski etxe bat gorri gorri adaitzen dena, hua biesko al detaik ez ginen urmilzenal, eta ez ginekin jendiak ateia zien, erobagnien zien eta kursitu beh, uh, behzen azze telebistanta, en fet... Uh, Anfet uh, haftingekoak gindia uh, la ontzeat eta me ez estai uh, estaian zen etxe hori estaia baduetxe horek eta jendiak uh, ez estait uh, goti Kalte materialak aipatuko ditugu beharrik uh, eriotzerik ezta izan hergio jotan, baena fagoan bat izan danak gogoan dugu, uh, lagiago izaiten zen. Eh, azkenian. Ba, bistanda usteot gauaz izan balitz, uh, aixe handio izan zela, uh, zenta horre joan, uh, perzatzeot hilak eta izan entzera, zenta jendeak puzkat muuitu diat, udazen, uh, udazen argizen, eta jendeak muuitu diat, fite, uh, eskuin edo ezker, uh, ba, beren bizian txalbatzeko, eta beste laontzeko re, uh, eskualdego zidat. Añamari, zurik aldera bera, horro izan zirea zuekun ortaza, zer egiten zinuen goizartana? Et ben il y eta une insane et ene au chocolat insane et bidia uh, tapati insane c'est un gaillou pachatal base uh, à la goisartan uh, base nice à uh, la wildonis uricatique qui couche tes côte à ritia ritia agoniste ta bacarique atchalian menditique pachas pachas pachatoniste abonné à la eridate la on seco à ness et ben ils sont guidés ben à la on enfin il y a une de Irudia eh, atxalde hartan bidagai nola gazen. E Luaren azpian uh, luien azpian uh, gori goria ezin, ezin pasatzen alt haueta lui hori garbituz ket arbituz eta beti hor zen, Hura eman eta beti gori eta beti gori. ezin garbituzeta jendiak uh, behar eh, Puxkak kanpoan uh, ono pixka teoriaat, jendiak zonbazu trite bertze batzu... Uh, Uh, Nola le rauen doute uh, haritiak fichique gingabegoiten haritiak uh, uh, ha Uh, Elkarta xun bat izan da, senditu duzu, orla, eh, hau zuen artean, erritaren artean, joanen la, mm. gira laguntziat, eh, garbitzen, edo puskak falta balin bat ditu, emanen eh, dakogu. Ba ba, um, ba, ba elkartuz xun uh, handi bat, uh, bidar inazteko, eta gero uh, ebe kantona menduan ere, uh, bon, behan txoiko xiko dugu, baina, uh, ba... Herri uh, elkarguan muntatu baita, zia uh, inguruan, egitura eh, bat esprez. Ah. Uh, Deliberatu dute zerbait antolatzia eta siazen inguruan ara, behaz uh, siazek du uh, eskainzak uh, centralizatzea ara, uh, diru eskainzak uh, eskainzak edo ere bestitzekoak eta ere uh, mubleak ara horreit uh, gira izpuran fustin menta behin uh, ateakidek izirela eta gela guzia eskaintzaz zela eskaintza materialez uh, biztana bat zuek etxeak dena galdo baitzuten uh, puska anitz, anitz, anitz, anitz. usteo zuek somat bildu zen ba anitz, anitz bil, bildu dira eta bon gerostik ge uh, beson baitzu baliatu dira horreitako eh, egina zen uh, gelditzen dira hono puska batzu uh, behaz bestitzekoak au yak wa yien baute berdena be as au yak berri semainea sanndida et edo croix rouge et do ima u ces dates et dira un autre rambaarda et kainaren nababash uh, amobouche tarto ou no el do denourtarto hani sanen dira la ta yien diak ditenal dira la ou no cheka wa y arsainen caricar uh, tant lengo gagne strategianeust da mal voilà, handida be ono diendek uh, ala berbalima dute uh, itena aldira xeka uh, spaitira ono diende guziak bere txetan xartiak zonbai eh, uh, zubai, bainan ez denak eta ono beaxak izanen dira ara Eta gurekin, Egon, Añamari eta Jean-Michel, segituko baitugu, eh? uolde orien bilan egiten. Ustailaren laueko, uolde badarikatu eta zarigirela, bilan bat egiten ari dugula, eh, memento untan, siaz egituran, edo erien arteko sozial egituran, eh, kideden Añamari Zabarot eta Jean-Michel Antzordoki, bidaraiko auzapezarekin. Auzapezek, izan sinuten lanfrango lanfran lanfran Jean-Michel, ustailaren Hauetik landa kalteak zenbatu, dosirak bete, gaurreguntze hilabete den ondotik, zertan sileste. Ba, dosier hanitz betea dia, laborarik betetuzte beren dosierak kalamita errikol dela korik, entxartzeko, sozpuzkat unkitzeko, uh, unkitzeko, eta guk herrian uh, dosier hanitz intu biden gainean, uh, asenizamendean gainean, elektrikan gainean, ta hori indenen gainean, estadoak eta kontzelu horrek uh, horretik uh, unkaitek, entxartzeko unkaiteko soza, dosierabe hartzen bete, onokuan ez du deusze unkanik, itzemen haute, uh, bimila Eko onkanen uh, duula geoguk uh, geheran alimaleko desmasekin itin eta indu uh, krediarikolak prestatu daukos osa uh, eunandako 0,100% uh, uh, netan eta hori uh, uh, anpranta hori eta uh, lanak uh, ederki antzatiatu, erreiten aldu ederki anzatea, ono badia lanak, zenta badan ikuste uh, bizpailurten dako lan, baina handi uh, inak inatu, E her handusu con uh, ce luro conrak uh, ditu laguntza ki boskatu situen aski fitegenera ustutu zeila bukaeran egin ezela uh, amak million pa passa ez sue ono pichique uh, un Ez es stupichi un kitua ono kuana naturel emangine emantzu segidan zona hori eta biherri sartu ginen ikuste katas naturel hortan benan estu pichique un kituiko ono kuan uh, bon, uh, men ban uh, zona dunas hoizinis dias Ekainean, uh, lurden eta hol, hola eskalde horritan izan ziendes maso omdiak ere Me honokoan uh, haitea dudunaz ez dute jane uh, pitzikun kituik uh, Beaz guke ez uh, dut pensatzeu segidan onkituko Benan, haian ginen da zerbait Errandu zu, bankoeri esker azkenian uh, mailegu uh, interes apaleko maileguak uh, egin dituzte Horri esker egin alizan dituzue obrak? Ha, ba, biztanda, bestena, zezginin uh, budżetatia bate uh, obra horiek buruzko pitzik, uh, eh, uh, behar Hualdeak uh, ez dira budżetizatzen eh, ez, ez, uh, ez dira eta uh, krediak ikolari esker, ertena alda uh, bankor esker, uh, bankori esker uh, antzatu gila lan horiek uh, zenta empresike beha utte-bede uh, soza bildu numaitik, uh, behar behar du, patu uh, Olako oh, gertakari batek, eherri baten uh, finanzak uh, landi gian emaiten alditu, ordean? Ha, biztanda, behala, uh, huaik, behaz, Uh, Bertzen azeu haiko unean, uh, errietako launtzak eta jaguntipitia tia, finanzak justu uh, studia eta holako uh, katastrofa ditan delaik, zelantzan uh, zartzen du erria vite, bistanda uh, bai ez? Ba? E, izan dea, baxena farroan, eririk biziki egoera txarrean eta lagundu behar izan dena? Uh, ez dakit, ez dut haitu, uh, nik uste, bon, erri elkarkoake bakit uh, erreketazta kudeatzen da, behaz erri elkarkoane uh, indutek reita, behaz, eta denek sosa baliatzen dute, sosa haniz uh, duetan da, holako uh, desmasen ondotik lan, lan Zure ganatitzulik ginen ere, duela zonbait hilabete, etxe bat galitzen zen hono, no, eh? bidea moztuik, eh, sekulako itzulia egin behar zuten bizitzalek eh, moitzeko, lanera joaiteko, edo eguneroko erosketen egiteko, eh, zertan dira gaur egun bideak eta etxeak. Ebe gaur egun, urrian uh, en fet, uh, bideoa arreinatia zen, antolatia zen, eta etxe hartai, joeiten alda, huai, finitiatia, eta txen hartu uten ikustez, eta guke esantza onkandu, enpresakin, urrian nolaz denbora bizik edera indin, ahantzatu dia ederki lan horik, eta, huai, uh, kounean, etxe ajoiten aldia beren notokin, eta txen hartia utez, eta neugia berberimazuten olapaztu, etzen, bentsatzen uh, ahal olapaztia. Ekan duzu, ob hageienak eginak dituziela Bon, uh, ustailaren laua Aintzineko itxura, du behitz Bidahaik, edo gelditzen dira oinu ahastaka Ba, ahanitz uh, ahastaka gelditzen da ono, Ez da lehenko Bidahaiko egia, ez da Kanbiatea da azkarki, azteko gurt Bazta jorik, eta azkarki kanbiatea Ahanitz hura, uh, bide Lekutik kanbiatea, uh, muitea da Eta egia uh, da uh, Leheniziko Iuri normalak uh, puskat izia zengitila, hasteko uh, uh, hurbaztaketan dien etxe hori jabek, uh, biziki bel duhtiatia, ze paaztuko den, eta nola uh, neuia paaztuko hoten. Hemendiko iti, uh, proiektuak balima dira bidarraiko errian, zinez kasu emanen da hurbazte hori, edo uh, kondutan hartuko dira ustailaren lauean uh, izan diren uh, desmasi horiek, egin eh behitu uh, uraren eina zaindu eta... Ba, eusten ertenin bezala Ezgia hemen biziki ursatiak, badia erriak Eta bakito orxen perek aldean azkarki unkiteak izantzien Dila mar, edo Jurte, eta uh, Antolatiatuzte gauza batzu Hualde uh, horrik buruz, eta gu hemen ezgia Bate antolatiat horrik uh, buruz Bakit uh, segidan uh, uh, Hurbazeretan Dien etxe horrik, eta deitzen Utela, dira uh, Hidila uh, goiti, edo haizia Hiditendela, edo zeit, me Ezgi abate, usatiak horriburuz, ez du pitzik ono antolatuik. Hemen, hemen digoetik, kasumanen duzik gehiago horrean. Pentsatzen dut baietz, kasuman beharko dela eta gauzak antolatu beharko dugula bestena. Aña Mari, behitzen zureganat alduniz, ezan eh, eh, eh, duzu familia batzu, eh, beren etxetari kampo, eh, gelditu behar izan ziren, hemen eh, bidahain, menan gehiago uste dut ere izpura, doni ebane garazi eskualde horretan, zeretan zira familia horiek? Et puis son by touberris bon chartu di la belle chitane mais une berce batsou s hein bébé berce appartement d'où et d'où là vers un cocatoo dila enfin un alocato Ba, egorrin ere ba, bon, somaitzuk etxak e e, debastatiak ukantuzte behaz berda bora eta ere euh, traumatismo uh, handibat jenden uh, ah. uh, geien zat eh, gaitun dira kalte materialak menen badira kalte psikologikoak ere ba handibat zu eta bon, badakit uh, <coughs> aurren zat eta segidan bon, uh, eman zuten hor uh, garrasin uh, CMP uh, la zat eta balaquitelle ben fait un sous au nobertoutella la gonsabatte hein voilà dès que ma chienne olienne y estteco traumatique morne y euria delaik ez chez guidan e, beldour Ziaz egiturak beraz uh, um, kontrolatzen edo uh, bai, uh, biltzen ditu soxen maitzak, uh, eta joanen uh, usteilearen laueti goiti uh, gauzanitz, konzertuak, uh, gauzanitz antolatu dira, uh, uste dut azken kantaldi ere biziki-biziki hakastatua biziki, izan dela, eta sox uh, aldepo hitu bat bildu duziela. Uh, Baina uh, azken konzertu horretan ez ahaz Pi mila euro bildu dira. Hara, eta horot arat, hoita uh, ama bost mila euro uh, siasek si, si bildu du uh, desmasien hori intzat. Ba, uh, aniz da, guti, nola estimatzen duzu? Hora ikusten duzu laik uh, aniz da eta behar duzu laik diendiak uh, <laughs> lagundu uh, ebe ez da aniz. Hara, budi da. Behar jaka hondiago dira? Ha, ah, ah, ba, ba, ba, uh, berroita uh, ber amak uh, familiak uh, laguduko ditugu, uh, son baitzu, uh, eranen dut behar den bezala, behinan bertze bat zu uh, buruz, uh, bon, diestu bat izanen da, hara, uh, seren beden, uh, beden beharrak, uh, bisiki bisiki handiokoak dira, hara behaz uh, adab... kaxuguziak dezberdinak izan behar dira ez asurantzek ba, normalki hor uh, daintzen dute, uh, parte bat etxian galtzen delarik benan ez dena h ez c tout dena déna euh des night school sene est euh badida et différencia que H1C sene artian be as chacho orekin euh ala gluten de goût là on s'éco voilà be as chouchou norbait eta aciaco norbaitik uh, la Ui, langileak lantzen dute uh, dosera eta gero Ude uh, komisian anonimoki uh, doak beriz bigarren aldikotz uh, landiak dira eta la, laguntza uh, emana. Haiipatu diuzun hogeama uh, oitam, bost mila euro horiek banatuko dira gero. Ba, emekinio, emekinio, ba, ba, ba. Eta behar ba gehiago, ono, ono emaiten alda. Uh, bada ere, um, berriz, baigurin antolatua izanen da, uh, konzertu bat, eh, uh, abenduaren oita sortzian. Hala, nekez adik uh, emanen du konzertu hori. Eta, ara. Eta laguna lai ere. Ah, Menditajak, ah, iru abes batzadez berdina. Ja. Beraz, garazi baiguriko uholde uh, uh, eta...